Qatarım səmmən qardaşlarım, hamınızə Allah səlamı ilə salam Bir daha həmişəki kimi sizə təqvalı olmağı, Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm. Onun şu mövzumuz yenə həcc barəsindədir. Həcc sözü asan olması olmağa baxmayaraq həzdə olmayınca onu tətbiq etməyincə bunu başa düşmək çox çətindir. Əziz olan yerlərin, bu əməllərin başa düşülməsini yalnız onu yerinə yetirməklə mümkündür. Müəllif qeyd edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zöhrdən əvvəl ehrama daxil olmayın. Ehrama daxil olmaq o deməkdir ki, Hədcə getdikdə müəyyən bir yer var, miqat adlanır. Orada niyyət edirsən. O niyyət etməni Rasulullah s.a.v. zöhr namazından əvvəl etməyib. Zöhr namazından sonra idi. Rəvayət var ki, zöhr namazında, başqa rəvayətlər var ki, əsr namazındaydı. Yəni, müxtəlif hallar olub, dörd dəfə Məkkəyə gedib ziyarət üçün və bəzilər deyilə zənn edir ki <coughs> Rasulullah s.ə.v orada yəni Mikatda, Zülhüleyfədə xüsusi namaz quılıb iki rəkat endiyə qədər də bunu qulanlar var xüsusi namaz kimi ki, Mikat namazı adlandırırlarını lakin səhif budur ki Peyğəmbər s.ə.v orada fərz namazını quılıb boynuna düşən Fərz namazını, zöhr namazını və ya əsr namazını və müsafir olduğu üçün Mədinədən artıq ayrılmışdı deyə zülhüley fədəydir deyə iki rəkət qılıb, qısaldıb qılıb və müsafir üçün namazı qısaltmaq daha vacibdir, neyin ki, tam qılmaq yəni sünniyə daha uyğun odur ki, müsafir namazı qısaldıb iki rəkət qılsın, dört rəkətli namazları iki rəkət qılsın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu namazı qulduqdan sonra zəhür namazına və ya əsir niyyət edib ümrəni və ya hədci hər bir şəxsin boynunda da vacib haqdır ki ümründə bir dəfə də olsun həc və ümrəni yerinə yetirsin hər ikisi vacibdir bir səfərdə həm ümrə həm də həc edə bilərsən Münəttə təhccə dəyildir. Bununla da boynundan vacib düşər. Başın istəsən ikinci dəfə ayrıca Umrə üçün də səfər edə bilərsən. Üçüncü dəfə də bilərsən. Dördüncü dəfə də istədiyin qədər həcc, Umrə ziyarətləri edə bilərsən. Niyyət etdikdə niyyəti müxtasar şəkildə də deyə bilərsən. Nə həccə, nə bəyəkəlləhuməl Bu cür də de deyə bilərsən Ey Rəbbim, sənin üçün ümrə edirəm Ümrə ziyarəti və ya həd ziyarəti Uzun şəkildə də deyə bilərsən Ləbbiq Allahüm ələbbiq Ləbbiq ələşərik ələqə ləbbiq, ləbbiq, ləbbiq, ləbbiq, ləbbiq Uzun duadır, bunu da deyə bilərsən hə, İstədiyin qədər o duaya əlavə də edə bilərsən Azalda da bilərsən Məlif deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v.in Zamanında səhabələr İstədikləri qədər duanı kimisi artırır, kimisi azaldır və Peyğəmbər s.ə.v. də susardır, iqrar deyilir buna bilirsiniz ki, sünnə üç qismə bölünür üç tür sünnə var Peyğəmbər s.ə.v. dedikləri onun etdikləri və bir də görüb təsdiq etdiyi əməl və yaxud ifadə səhabələrindən neysə işitsə, neysə görsə onu təsdiq etsə, sussa danışmasa, bu da sünnə hesab olunur və burada sahabələrini görüb danışmaması, susması sünnə hesabı olunur ki, bu da caizdir. İstədiyin qədər əlavə edə bilərsən, azaldadır bilərsən. Sonra müəllif deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v hədzi minik üzərində idir. Hədzi ziyarətini. İndi bəzi ilimsizlər deyir ki, hədza getdin, orada o hədzi ziyarət etdiyin hədzi vaxtı ziyarət etdiyin məkanı istənilən məkanı piyada getməlisən müzdəlifədir, arafadır, minadır bu yerlərə piyada getməlisən minik vasitəsilə getmək olmaz bəziləri belə deyir hətta bəziləri deyir ki əsl, yəni lazımınca hədzi yerinə getirmək üçün vətənindən ora piyada getməlisən amma bu bununla o ibadəti çətinləşdirir O təyyarə ilə tez gedib həd ziyarətini edib qayda bilər və Va itirdiyi vaxt ərzində, israf etdiyi vaxt ərzində başqa işlərlə məşğul ola bilər. Başqa ibadətlər edə bilər. Çoxlu kitab oxuyar, kitab tərcümə edər, namaz bılar və s.ə. işlər görər. Amma bu vaxtı 2-3 ay, ay yola sərf edəcək, israf edəcək. Və Peyqəmbər s.ə.v.dən gəlməyib ki, o müəyyən bir şey içərisində oturub həcc etsin yəni müəyyən bir kezabənin içində və s. taxtadan düzəlmiş bir şeyin içində oturub, sahabələr də onu çinində o həcc ziyarətini etsinlər, belə bir şey gəlməyir lakin o demək deyil ki bu caiz deyil bu, bu dəqiqə indiki zamanda bunu edənlər var qocalar var ki gəzə bilmir və yaxud ağırdır onun üçün gəzmək əziyyətdir onun üçün gəzmək həmən o e, kezavə deyək içində otururlar və müəyyən işçilər var o işçilər onları bütün hədzin ziyarəti boyu gəzdirirlər o caizdir amma o qocalar da bilməlidirlər ki əgər bədən buna tap gətirmirsə hədzin ziyarətinə heç ona hədzi ziyarətini etmək vacib deyil indi deyəcəyəm hədzin müxtəsə hər şəkildə deyəcəm sizə, hədzin rükunlərini vaciblərini həzdə bəyənilməyən qadağan olan şeyləri bunları bir-bir sayacam sonra keçən dəfə dedim ki üç növ hədzi sahabələrin ixtiyarına buraxıb İstəyirlər ifrat etsinlər istəyirlər qiran İstəyirlər də təməttü Və indiyə qədər bu hökum Nəhə solunmayıb, indiyə qədər bu hökum qalıb Həccin üç növü var İstəyirsən ifrat həcc et Yalnız həcciniyyət edib Həcc et İstəyirsən qiran, həm ümrə, həm həcc Lakin bir şərtlə ki Başdan axıra qədər İhran paltarını çıxatmırsan Bu paltarda qalırsan Və istəyirsən təməttü, həcciyyə Əmrəni etdikdən sonra Ehran paltarını sıxarırsan Və həc günü, 8-ci gün Əmən paltarı bir daha giyinib Həc, -həc niyyətini edirsən Sonra Kesən dəfə dedim ki Qadın Həcə getdikdə Yolda xəstələnə bilər Və xəstələndikdə nə etməlidir Peygamber sasəyələ Mayişə radiyallahu anhə əmr etdi ki Həccin bütün vaciblərini, rükunlərini etsin yalnız tavaf və səyidən başqa. Bir rəvayətdə də ki, yalnız təvafdan başqa. Təmizləndikdən sonra isə təvaf və səyi edə bilər. Bu da dəlildir ki, istənilən şəxs təvaf və səyi kecikdirə bilər həccin axırına. Hətta həccin axırında vəda təvafi ilə birlikdə iki niyyətlə bir təvaf edə bilər. Həm vəda həcci Əm də ifadə, yəni Rukun sayılan hədci İki niyyətlə bir, bir dəfə, yəni yedi dəfə Təvafı iki niyyətlə edə bilər 14 dəfə etmək vacib deyil <coughs> Sonra hədc vaxtı Sizə kimsə Yemək də təqdim edə bilər və bu yemək ət də ola bilər o zaman dəqiqləşdirməlisiniz əgər o ət haradasa kəstirilib, gətirilib yemək pişirilib, o yeməkdən yiyə bilərsiniz amma haram olan yerdən yəni Məkkə torpağından ovlanıbsa o zaman araşdırmaq lazımdır hədcədən şəxsin xatirinə ovlanıbsa onu yemək haramdır. Çünki həcc edən şəxsin özünə ov etmək quru heyvanlarının ovunu, dəniz heyvanlarının ovunu etmək olar. Ov etmək haramdır. Həcc ayılarında quru da yaşayan heyvanları ov etmək haramdır. Elə isə onun üçün ovlanan yeməkdən, yəni o ətdən yemək də haramdır. Hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallalləmə Çöl, vəhşi eşeğin həti oğlandı və gətirildi. O da bu hətdən yedi. Səhabələrə də verdi. Lakin bir rəvayətdə də gəlib ki, yemədi. Səbəbi, izahı belədir ki, birinci rəvayətdə olan onun üçün oğlanmamışdı. Ümumiyyətlə, oğlanmışdı. Sonra sahibi xəbər tutmuşdur ki, Peygamber s.v. gəlib, Ona da hədiyə olaraq bir pay gətirmişdir. Amma ikinci rəvətdə izah olunur ki, onun xatirini ulanmışdır. Onun üçün. O yesin deyə ulanmışdır. Ona görə Peyğəmbər salı səlləm yemədi. Sonra məlumdur ki, hədis vaxtı mübahisə etməyək, kimisə vurmaq, saiz deyildi. Və hədisdə gəlir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Əbu bir yerdə oturur. Balaza bir uşaq gəlib deyir ki, Əbu Bəkrə, davamı itirmişəm. Əbu Bəkr də rəziyallahu anh başlayır uşağı tənbeh etməyən. Vərş vurmur, yavaş vurur öyründən belə uğurur, deyir ki və sara baxırdan niyə görə etdirdin də bəni niyə görə diqqətli olmamsan Peyğəmbər s.ə.v də gülümsəyərək deyir ki bu həccədənə baxın, ehranda olana baxın, uşağı burada tərbiyyə edir Peyğəmbər s.ə.v qadağan etmir yəni qəzəblənmir demir ki, niyə belə edirsən, artıq həccin pozuldu, batil oldu olmaz, yox, bu dəlildir ki gülə gülə eləmək dəlildir ki Həç vaxtı uşağı tərbiyələndirmək məqsədi ilə yavaş vurmaq, tənbeh etmək caizdir. Olar. Sonra müəllif ixtilafı qeyd edir və o vaxt dediyim hədis barəsində iki peyğəmbər salləmə gətirilən çöl əşeynin əti idi yoxsa eşeyin özü? idi. Bu barədə ihtilaflər edirlər alimlər. Nədir? Əksəriyyət deyir ki, əti idi. Çünki həmin rəvayət edənlərin sayı çoxdur. Hə bir də rəvayətdə deyir ki, bir hissəsi, ətin bir hissəsini. Bu da dəlildir ki, ətdən gətirib tam özü olsaydı bir hissəsini deməzdi. Sonra başqa bir məsələyə toxunur müəllif Bu da Ayşə radiyallahu anhənin Həccə etməsidir Necə həccə etməsidir Və bundan da faydalar çıxır ki Bu faydalar da qadınlara aiddir Ayşə radiyallahu anhə xəstələndikdə Peyğəmbər s.ə.v Ona dedikdə ki Təvaf ən başqa tüm rüküm və vacibləri yerinə yetir və zalimlərdir ki Ayşə radiyallahu anh yalnız həcci niyyət etdi həcci niyyət edib həc etdi bitirdikdən sonra isə ümrə etdi və ki səhih budur ki Ayşə radiyallahu anh həm həc, həm ümrəni niyyət edib, ikisini də edib və qəlbi rahatlıq tapsın deyə həcdən sonra bir daha Peyğambar s.v. ona Əmr edir ki, geçsin, bir daha ümrə etsin. Qəlbi rahatlaşsın. <coughs> Və alimlər də elə bu barədə mübahisə edib. Bəziləri hətta deyir ki, həmən rəva etdə Peyqamber s.ə.v ona deyir ki, saçını at, hörüklərini at, dara, Dəlildir ki, həz vaxtı taramaq olmaz çası. Dəlildir ki, ona ömrə etməyi Zahiz görmür Və zalimlər belə başa düşür Lakin səhiy odur ki, hər ikisini edib Sonra Peyğəmbər s.ə.v-in rəda hədcindəki xütbəsi barəsində də sizə danışmaq istəyirəm. Lakin, Rasulullah s.ə.v-i o vaxt xütbə verdikdə çox uzun danışır. Çox nəsiyyət edir. Lakin, bu nəsiyyətin yalnız əsas hissəsini qeyd etmək istəyirəm. Peyğəmbər s.ə.v-i deyir ki, Allahdan qorxun, baxın, ölün, ölən Ə, ölməyinə az qalmış bir neçə ay qalıb ölməyinə və nəsiyyət etmək e, sahabələr ondan nəsiyyət etməyini istəyir tələb edir və onun birinci nəsiyyəti bu olur ki Allahdan qorxun Allahdan qorxmaq o qədər mühüm məsələdir ki bunu Peyqəmbər s.s.ləm birinci nəsiyyətindən edir Daimada ilk, də, ilk nəsiyyəti Hər məclisdə, hər dəfə Söhbəti başladıqda Allahdan qorxmağı tövsiyə edib Nəsiyyəti bu oldu Sonraki nəsiyyət, ikinci nəsiyyət Fikir verin, bu da çox mühüm nəsiyyətdir Üzərinizdə olan rəhbər Qul da olsa belə Həbəşi, qara da olsa belə Ona tabi olun Fikir verin Əvvəlcədən bilirdi ki Sonraki zamanlarda tabiçilik olmayacaq Tabiçilik azalacaq. Buna görə də əvvəlcədən nəsiyyət edir ki, tabi olun. Tabi olmamağın özü böyük fəsada gətirib çıxarır deyə səbr edib dözmək, ahirət üçün yaşamaq və zalim olsa belə rəhbər, ona tabi olmaq. Onun zülmünə görə səbr etmək və Allaha ümid bəsləmək ki, o etdiyi zülmə görə qəamət günü özü davab verəcək, Bu cür olmaq daha əfsəldir, nəinki ona qarşı çıxıb fəsad törətmək, minlərlə insanın ölməyinə, qırılmasına bahis olmaq. Bu ondan əfsəldir, lakin həmçinin unutmaq lazımdır ki, əgər rəhbər zalim olarsa, onun üçün dua etmək daha yaxşıdır. Dua etmək ki, Allah ona idarət versin, Allah onu islah etsin, daha yaxşıdır. Ənki onun qeybətini etmək Zəmatı ona qarşı qaldırmaq Onun fəsadı daha çoxdur Daha pistir deyə Peygamber s.ə.vdən ta bu vaxta qədər olan Sələf Bunun əleyhini oldu Sonra Rəsullahi s.ə.v Sonuncu Mühüm nəsiyyət, nəsiyyətini edir Deyir ki Sizə öz yolumu Və Raşidi xəlifələrinin yolunu Tərk edirəm Əvvəlcədən bilirdi ki, raşidi xəlifələr olacaq. Bəli, patişaq çox ola bilər. İslamdə, İslam tarixində İslam e, xəlifələri adı ilə olan çox patişaqlar olub. Amma həqiqi raşidi xəlifələr yalnız bilirsiniz kimlər olur Və o xəlifələrin zamanında necə adillik olub, nə qədər yerlər fətih olunub, Allah onlara kömək edib. Çünki onlar Allaha kömək edib. Allah şərddir qoyur müsəlmanlar üçün intənsurullaha yansurkun Allaha kömək etsəniz Allah da sizə kömək edər hansı birimiz Allaha layiqincə kömək edirik Allahın bizim köməkimizə ehtiyacı yoxdur kömək burada qəst olunur ki onun dinini lazımı şəkildə, düzgün şəkildə haqqa batildir onu giydirmədən yaymaq qəst olunur ona kömək etmək dedikdə Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini oyatmaq ona alçaq gözlə baxmamaq Peyğambar salı sələmi sevmək bu qəst olunur Buna yetsələr Allah da müsəlmanlara kömək edər müsəlmanlar parçalanıb deyə Allahın və Peyğambərinin dininə ağıllarına gələni əlavələr edib deyə Allah da onlara kömək etmək Həc barəsində Əzrət Əli anh, deyir ki, ələ o zaman Gör Gəsir bundan əvvəl Deyir ki, həccin ancaq adı qalıb Hələ o zaman, nəzirət əlinin zamanında Xəlifə olduğu dövrdə Deyir ki, həccin yalnız adı qalıb Həqiqətən, lazımınca həccədən çox azdır Və şimdi, onları da keçdikdən sonra Necə? Nəyə ki, həccədən? Həccədən -həc yerlərinə yaxınlaşanlar azdır nə məqsədlə ora gedib gəlirlər Allah bunu yaxşı bilir sonra Ayşə radiyallahu anh hədisindən müəllif bir çox nəticələr çıxarıb bu nəticələri müxtəsər olsa da yaza bilərsiniz birincisi qiran ədzi edən şəxs Bir tavaf və bir səy etməklə kifayətlənə bilər. Peyğəmbər sallalləhəmsəlləm bir dəfə həcc edib, onu da qiran həcc edir. Qiran həcc etdikdə də bir dəfə tavaf və bir dəfə səy etməklə kifayətlənə bilərsiniz. İkinci xəstələnmiş qadına ilk tavaf tavaful qudum deyilir buna. Gəlib çatdığın zaman, satan kimi təvaf edirsən. Hər bir məscidə daxil olanda, məscidə daxil olan kimi məscid namazı qılmansın, təhiyyət il -məsid. Lakin burada həmən təhiyyət il o təvaf əvəz edir. Təvaf-ül qudum deyilir ona, çatan kimi onu edirsən. Lakin xəstələmiş qadına, qadın xəstəliyinə tutulmuş, xəstələmiş qadına o təvaf vacib deyil. Hətta etmək, onu etmək haramdır Çünki xəstə, xəstə Allahın evinə yaxınlaşmaq qadağandır Baba bilər, kimsə desin ki Təvaf etmir Amma gəlib əlini divara sürtür Allahın evinə Sürtür, necə ondan istəyir Ümumiyyətlə, bu cür etmək özü haramdır Daşdan heç nə istəmək olmaz o vəziyyətdə xəstə xəstə Allahın evinə yaxın gəlmək olmaz İkincisi də o vəziyyətdə xəstə xəstə Allahın evinə yaxın gəlmək olmaz Üçüncü Həc və ümrəni eyni zaman, eyni vaxtda niyyət edib, ikisini də birdən edə bilər. Bəyəx, dedim onu ki, Ayşə radiyallahu hə, anh hər ikisini birdən niyyət edib. Giran Dördüncü Təvaftan başqa Həc və ümrənin bütün rükunlərini və vaciblərini yerinə yetirir. Yalnız təvaftı axıra saxlayır, axırda edir. 5-ci Məkkədə olan şəxs Məkkənin kənarına çıxıb tənəyim edilən yerdən bir daha niyyət edib yenidən umra edə bilər. Məkkənin kənarında yerləşir o tənəyim. 6 Bir ildə və bir ayda iki dəfə ömrə etmək caizdir İki dəfə ömrə etmək caizdir Lakin bir səfərdə iki dəfə ömrə etmək bəyənilmir Bir ildə, bir ayda iki dəfə ömrə etmək caizdir Gedib qaydasan öz ölkənə, təzdən gedəsən, qaydasan Amma bir səfərdə iki ilə ondan artıq ömrə etmək bəyənilmir Bir gün şey. Tamam tutan şəxs həccinin pozulmasından qorxursa, birləşdirib onu qiran edə bilər. Ehramdan çıxmadan davam edib onu qirana çevirə bilər. Və sonuncu, Peygamber s.ə.v-lə bərabər millərlə həccədənlərdən heç biri Ayşədən başqa, heç biri Məkkədən çıxıb, niyyət edib bir daha ümrə etməyib. İndi isə əksinə yüzlərlə, millərlə insanlar var ki, zənn edir ki, bir dəfə gəlmişəm o torbağa, qoy, bir neçə dəfə ümrə edib. Öz əvəzmə, babamın əvəzmə, nənəmin əvəzmə, ə bilim, kimin əvəzmə? bir necə də və ümrə yenə qeyrən bu, bəyənilmir. Sonra alimlərin ixtilafını gətirib ki, Ayşə radiyallahu anhənin etdiyi bu ümrə vacim ümrəni əvəz edibmi? Bəzilər deyir ki, xeyr, əvəz etmir. Bəzilər də deyir ki, əvəz edir. Və, əvəz edir deyənlərin fikri daha doğrudur. Ayşə radiyallahu anhənin etdiyi Ümrə İslamda vacib buyurulmuş ümrəni əvəz edir. <coughs> Sonra təməddü həccini bəzi alimlər inkar edir. Deyir ki, təməddü həccü yoxdur. Həcc ancaq ifrad və qirandır. Və bu fikirdə başda Ömər bin Xattab, Əbubəkir radiyallahu anhü, Osman radiyallahu anh, olmaqla bu fikri dəstəkləyirlər. Və deyirlər ki, Peyqəmbər s.ə.v təməttü etməyin. Yalnız qıran edib. Və deyib ki, əgər sağ qalaramsa, gələnim. Onda təməttü həccə edəcəyim. Və sağ qalmayıb, yəni ki, o vaxta qədər vəfat edib. Təməttü etməyin. Onlar buna əsaslanır və bir neçə üzrləri var onların qeyd edəcəm indi vakin səhiy budur ki təməttə hədzi caizdir yəni ümrə edəsən sonra ihramdan çıxıb bir daha hədzi günü ehrama girəsən paltarı giyinib niyyət edəsən bu da 14 sahabədən rəvayət olunub Qayşə, Həfzə Əli, Fatimə radiyallahu anh və səyərələrindən rəvayət olunub rəvayətlərin birində Peygamber s.v. deyir ki, sizin aranızda ən təqvalı, ən xeyrxal insan mənəm və sizə icazə verirəm, paltarınızı çıxarasınız, sonra bir daha həc günü geynəsiniz və əgər mən qoçu Mədinədən gətirməsə idim, mən də sizin kimi təmaddü həcə edərdim, eyramı çıxarardım hər günü bir daha geynərdim lakin qoçu hədiyə buna qoçu mədinədən gətirdiyim üçün mən qiran edirəm və gər gələn nə qədər sağ qalsam təməddü edəcəyim Buxariva muslim ravait edib bu hədisi, hədis səhitir başqa hədisdə bu da muslimdə deyir ki özü ilə hədiy, yəni qoçu gətiribsə Ehramda qalsın Kim gətirməyibsə Ehramdan çıxsın İndi asanlaşıb Gedirlər Ayın 7-6-sı çatırlar Məkkəyə Ümrəni edirlər Bir-iki gündən sonra həc başlayır Amma vaxt elə deyildir Uzun müddət yol Nə qədər müddət Həmən paltarda qalmaq Bir paltarda çox çətindir Onca gün o paltarda qalmaq Yəni geçsəz inşallah Allah hamınıza qismət etsin, həccədəsiniz keçsəz, görəcəksiniz ki, həqiqətən uzun müddət o paltarda qalmaq çox çətindir ona görə də Rasulullah San səbr edir özü, çünki hədiyi, yəni qoçu Mədənədən gətirmişdir amma görür ki, sahabələr həziyyət çəkir və onlara icaza verir bir rəvayətdə gəlib ki Əzirət Əli Rədiyələ Allah Yəməndən gəlir Məkkəyə həccə etməyə Gəlir görür ki Fatıma radiyallahu anh ətirlənib Saçların darayıb Gözəl Həziyyətdə deyir ki Bəs, Sən hədc etmirsən Peyğəmbər sasından izazı verdi ki Ehramdan çıxaq Hədc günü yenidən ehrama girilir Təmat böyüdək Bunlar hamısı dəlildir ki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm <coughs> Təməttü həccini icaza verib. O kəslər ki, bir təməttü həccini etmək olmaz. Onların üzrləri var. Biz deyə bilmərik ki, bəziləri kimi. Allah Ömərə lənət eləsin və yaxud Əb-Bəkirə lənət eləsin. Çünki Allahın əmrini dəyişdirdilər. Təməttü həccini ona həccül mütadə edir. həccini Ləğv etdilər, qadağan etdilər. Biz deyə bilmərik. Onlar iştihad edib. İştihadına görə sabab qazanıb. Çünki bu məsələdə iştihad etmək caizdir, mümkündür. Xüsusən də belə bir məsələdir ki, Peyğəmbər s.ə.mdir sağ qalsan, qalmadı. Qalmamaqı dəlildir ki, onların mükür edəcəm. Qalmamaqı dəlildir ki, əvvəlki hökmü o ki sahabiləri icaza vermişdi. Təməttu hədzi Əvvəlki ölkümün onun vəfatı ilə nəsq olunmur, mənsuxdur, çox güclü iktihaddır buna qarşı o kəsilər ki, onlara lənət edir, onların vaxtında yaşasaydı, gedib onlara sübut edə bilməzdilər, gedib onlara bir dəlil göstərə bilməzdilər ki, sən düz demirsən, təmatu olmaz, e, təmatu etmək olar, mütahit etmək olar, onu deyə bilməzdilər, bu çox çətindir. İkinci üzrləri olur ki, onlar deyirdilər ki, bu təməttu hədzi sahabələrə xastır. Peyğəmbar Sələm yalnız sahabələrə icazı verir. Yerdə qalan insanlara onun dəfatından sonra isə ancaq ifraq və piran hədzi etmək vacibdir. Çox üzrlüs dəlindir. Sonra müəllif həmən o üzrləri bir-bir izah edir plaqlarla, lakin bunu qeyd etməyə ehtiyac yoxdur. İndi isə əcd barəsində bəzi məlumatları qeyd edim. Ədlin şərti də 5-dir. Birincisi müsəlman olmaq Həc müsəlman üçün vacibdir. Kafirdən həcc qəbul olunmur. Buradan məlumdur. Məl dəlil gətirməyə ehtiyac yoxdur. Qurani-Kərim dəlil ilə doludur ki, İslamın 5 rüknü: şahadat, namaz, zəkat, oruz, həcc müsəlmanlar adından da bəllidir. İslamın rüknləridir. Kafirlər üçün də yoxdur bu rüknlər. İkinci, həddi buluğa çatmaq üçüncü ağılın başında olması yəni ruhu xəstə olmamaq hər ikisinə dəlil Peyğəmbər s.ə.v-nin hədisidir Rufu Əl-Qaləmanı sələsə üç nəfərdən qələm qaldırılıb qələm qaldırılıb yəni onlar üçün günah yazılmır üç nəfərdən kimlərdir bu üç nəfər? uşaq əddi buluğa çatana qədər məcnun ağılı başına gələnə qədər və bir də yuxuda olan o yanına qədər. Bu üç şəxs hər hansı bir günah edərsə, Allah onları bağışlayar. Məcnun ağlı başına gələnə qədər, uşaq əddi buluğa çatana qədər və bir də yuxuda olan o yanına qədər. Dördüncü, azad insan olmaq. Buna da bu dövrdə çox nadir hallarda rast gəlmək olar ki, kimsə qul olsun. Qula həcc vacib deyil. 5-ci pazarmak imkanın olması. İmkan olsa, bazarsan, o zaman sən həcc bilərsən. Bu imkanı da, imkanın özü də beş şeydən ibarətdir. İmkan nəyə deyilir? Nə olmalıdır ki, bu imkan sayılsın və o şeylər olduqdan sonra sən həccədə biləsən? Bir şey qeyd edim, sonra bu imkanın tərkibində olan şeyləri deyirəm. Təməli, bəyək dedim ki, uşağa vacib deyil. Lakin uşaq həccədərsə, onun savabı valideyninə düşür uşaq isə böyüdükdən sonra, hədibuğa çatdıqdan sonra öz yerinə həcc etməlidir. Peyğəmbər sallalləhu zamanında, yəni həcc etdikdə bir qadın uşağı qaldırır, deyir ki, buna həc düşür. Peyğəmbər sallalləhu əleyhi və deyir ki, yox, amma edə həcc edərsə onun savabı sənə düşəcəkdir. Qəlildir ki uşağa həcc vacib deyil, amma edərsə birdən onun savabı Validə elinə gedəcək. İmkan deyildikdə birinci bədənin səhhəti nəzərdə tutulur. Bədənin səhhəti. Bədən sağlam olmalıdır. Sağlam olmazsa, xəstə olarsa və yaxud qocadırsa, taqəti yoxdursa vacib deyil ona əcə etmək. İkinci Həccə gedən yolun əminəmanlı olması Yer yorula, oğrular, başqəsənlər varsa Həcc, həccə gedən yolda müharibə gedirsə vacib deyək həccə gedəcən əminəmanlı olması Üçüncü Həccə gedib qaydana qədər azüqənin olması Azüqəsiz Allah'a təvəkkül edib getmək olmaz Sahabələrin zamanında Həccə Bir dəstə insan gəlir Məkkəyə və evdən çıxdıqları zaman Allaha təbəkkül edirlər ki, Allah bizə yemək içmək yetirəcək. Ora gəldikdən sonra Məkkə əhlinə dilənməyə başlayır. Gəlib Məkkə əhlindən yemək içmək istəyir, dilənirlər. Allaha təbəkkül edirdin səhəbə, niyə gəlib dilənirsən? Qoy, Allah sənə göydən yemək nazil etsin də. Elə təbəkkül etmək haramdır. Oturarsan evində, deyəsən ki, Allah mənə yeməyimi, içməyimi verir, verəcək. Bu cür təbəkkül etmək haramdır. Sən gərək səbəbi götürəsən. Hərəkət edəsən ki, Allah da sənə bərəkət versin. Və bu vaxt Allah-ı Allah onların bu əməlinə qarşı aya nazil edir. Və təzəvvədu fəinə xayrəzədi təqvə. Həccə getdiyiniz zaman, ümrəyə getdiyiniz zaman özünüzlə əzüqə götürün. Düzdür, dünya əzüqəsi götürmək vacibdir. Lakin, ən xeyirli əzüqə təqvadır. Baxın, yenə təqvanı qeyd edir Allah-ı Allah. Təla. Təqvasız həccə gedib gəlməyin heç bir faydası yoxdur. Allahdan qorxmadan, nəyinsə xatirinə, aqsan xatirinə, var dövlət xatirinə, nəyinsə xatirinə həccə etməyin heç bir faydası yoxdur. Həccə Allahdan qorxaraq etmək lazımdır. 4-cü minik vasitəsinin olması. Baxın, əs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələr piyada həccə getməyib, minik üzərində gediblər. Necə biz deyə bilərik ki, bizə piyada getmək daha əhsəndir. Minik vasitəsinin olması amma Məkkə əhli Məkkə yaxınlığında yaşayanlar üçün bu şərt deyil və sonuncu şərt qadına aiddir qadının yanında məhrəminin olması ümumiyyətlə, qadın məhrəmsiz evdən bayra çıxmamalıdır baxma, hərək ki, qadınlar kişilərə dəlil hədislərdən və bununla subut etməyə çalışırlar ki tək bayra çıxa bilərəm hədislər hansılardır onlardan biri məsələn Peygamlar s.ə.v deyir ki lə təhillu səfəru limraatin alə sələsə illəz bizi məhrəm 3 gündən artıq məhrəmsiz qadın səfərə çıxa bilməsin və bunu dəlil gətirirlər ki, üç gündən az, bir saatdə, iki saatdə, bir gün, iki günlük səfərə çıxmaq caizdir. Şir verəyəm, necə? Dəlil gətirirlər. Çox qüvvətli dəlildir. İndi görüm, kim o dəlilin cavabını verə bilər? Səhif muslim dədir, ya Buxarı dədir Əlis. Cavabı belədir. Yadınızda yaxşı-yaxşı saxlayın ki, hikmətlə cavab verə biləsiniz. Sərt, Evə girən kimi şıqıraq-şıqıraq, bax, cavab budur. Bu cür cavab verməyin, mülayim. Hikmətlə cavab verin ki, siz başa düşdünlər. Cavab budur ki, ona sual verən qadının üç gündən artıq səhvərdə məhrəmsiz qadının olması barəsində sual verir Peyğəmbər s. səlləmdə suala uyğun cavab verib. Gəlib soruşub ki, üç gündən artıq səfərdə ola bilər qadın məhrəmsiz Bu da deyib xeyr, qadına haramdır üç gündən artıq səfərdə məhrəmsiz olmaq Lakin hədis var ki, iki gündən artıq səfərdə olması qadının məhrəmsiz haramdır Və hədis var ki, bir gündən artıq səfərdə olması qadının haramdır Və hədis var, umumiyyətlə qadının səfərə çıxması məhrəmsiz haramdır Bu hədislər də var Əs, bu ədisləri ne edək? Hər dəfə Peyğəmbər s. s. necə sual verilibsə, o suala uyğun şəkildə cavab verir. Və bütün ədisləri, bu barədə olan ədisləri topladıqda cəməkdikdə, o nəticə çıxır ki, ümumiyyətlə qadına üç gün, iki gün, bir gün və ümumiyyətlə məhrəmsiz bayraq çıxması qadağandır. Həmçinin başqa bir ədisləri dəlil gətirirlər ki, qadınlarınız məscidə getmək istəyərlərsə, onlara mane olmayın. Bəli bir hadis var, məscidə getmək istəyirsə, hicabla, nömin kimi, başqa, başqa kişilərin cəlb etməmək şərti ilə gedə bilər. Amma nə zaman məscid yaxındırsa, məscidə gedərkən kişilərlə təmasda olmayacaqsa, metroda, avtobusda, basa-basta olmayacaqsa, bəli gedə bilər, kişilər ona toxunmasın, bu şərtlə gedə bilər. Amma yenə də elə bir zaman olsa ki, o zaman fitnə zaman olsun. Hətta mümin qadınlara da pis gözlə baxılsın, o zaman gərək qadın evində otursun. Əlhəmdülə Azərbaycanda başı bağlı, icablı olan qadınlara hörmət edirlər, sataşmırlar, əlhəmdülə. Allah eləsin, bundan da gözəl vəziyyət yaransın Azərbaycanda. Bir şey də yadma tüşüb deyim. Ömər ibn-Xattab radiyallahu anhı baxmayaraq ki, o cür sərt olub, lakin icaza verirdi həyat yoldaşına məscidə namaz bulmağa geçsin. Onun da evi məscidə yaxın idi. Və bir dəfə də məscidə getdikdə zövcəsi özü zövcəsini yoxlamaq üçün arxadan ona sataşır. Yəni, söz atır. Zövcəsi deyək, ona tərəf dönmür, baxmır ki, bu kimdir söz atan. Tez-tez-tez-tez-tez yolunu dəyişib tez gedir, girir evinə. Hümər radiyallahu anh, bir neçə dəqiqədən sonra, 15-20 dəqiqədən sonra gəlir, girir elə, der, nə oldu, məsliyə niyə getmədin? Məsliyədə gəlmək istəyir ben Deyir ki, nə zaman ki, Mədnənin kişiləri düzələcək, ondan sonra gedəcəm məsliyə. Mənə bir yolda zahabilərdən biri sataşırdı. Hümər radiyallahu anh da der ki, o mə mən idim. <gülüyor> Səni yoxlayır. <gülüyor> Sonra yazın, qeyd edin Həccin ərkanları var ki, bu ərkanlarsız Həcc batil olur Bu ərkanlardan birini etməsən Həccin batil olur Bu dörd şey bilin ki Digərlərini tərk etsəz də Sonradan bilsəniz də Qurban kəsməklə kəfbar edə bilərsiniz Amma bu dörd şey Dörd şeydən birini etməsəniz Həcciniz batil olacaq Birincisi niyyətdir Əməllər niyyətə görədir Niyyətsiz həc qəbul olur Niyyəti də və yaxud edim, o miqatda edirsən Zülhüleyf adlı miqatdır Amma İndi buradan ciddiyə gedənlər Ciddədən sonra Başqa bir yerə gedir miqat Oradan niyyət edib sonra hədcə başlayırlar Belə də etmək olar Niyyətə də dəil Və yaxud ediyim hədis Və bir də bəyinə surəsi 5-ci ayağını yaza bilərsiniz Bəyyənə surəsi 5-ci ayə İkinci Ərafadır Peyğəmbər s.ə.v. deyir Əl-Həccü Ərafa Həcc Ərafadır Yəni Ərafasız həcc olmur Ərafa deyilən yerdə Ərafa dağın adıdır Lakin o ətraf Hamısı Ərafa hesab olur Peyğəmbər s.ə.v. orada dayanır Ərafada gün ortadan sonra Cümbatana qədər Bir saat də olsa belə dayanmazsan həc batır olur. Bir müddət də olsa orada dayanmalısan. Bu həc, həcin 3 Üçüncü Təvaft Rəaq dediyim, Təvaft-ül İfada rükundur. Ona da dəlil yazın həc surəsi 29-cu ayə. Hədis suresi 29-cu ayə və bir də 4-cü səfa və mərva dağları arasında səyh etmək. Buna da dəlil hədis muslimlədir. Peyğambar s.ə.v bu dağların arasında səyh etdi. İndi isə qeyd edin hədzin vaciblərini. bu vacibləri sonra izah edərik ki bəzilərini tərk etdikdə kəffarı olaraq qurban kəsməlisən bəzilərini tərk etdikdə isə heç bir şey vacib olunur bəzilərini isə tərk etdikdə sonradan yenidən onu yerinə getirməyə yerinə getirmək caizdir onu sonra izah edərik yazan birinci ehram paltarını Mikatdan əvvəl yeyilmək. Yəni, mikata qədər. O, mikatdan sonra yeymək olmasın. İhran paldarını mikata qədər yeymək. İkinci, ərafada gün batana qədər qalmaq. Ərafada bir müddət, bir da qalmaq, bu üçündür. Amma gün batana qalmaq, gün batana qədər qalmaq vacibdir. Üçüncü, müzdəlifədə gecələmək. Müzdəlifə bir təpənin adıdır. Müzdəlifədə gezələmək 4-cü. Şeytana daş atmaq deyilir. Sütunlar var, 3 dənə sütun. Kiçik cəmara adlanır, orta cəmara və böyük cəmara. Cəmarat yəni daş atma deməkdir. Kiçik, böyük, orta daşatılan yerlər. Orada 7-7 daş atırsan. Hər birinə birinci gün böyük cəmaraya 7 dənə daş atırsan kifayətlənirsən. İkinci gün hər üçünə 7-7, üçüncü gün yenə hər üçünə 7-7 daş atırsın. Dördüncü günə, qədər, dördüncü günə də qalan 7-7 daş atır. Qalmayan da çıxıb gedir. Daş atmaq. Beşinci, saçı ya tam qıxmaq dibindən, ya da az atmaq. Hər ikisi caizdir. Altıncı, minada gecələmək. Minada da 8-ci gün. 10-cu, 11-ci, 12-ci günlər gecələyirlər. Və sonuncu, 7-ci vəda təvaxıdır. 7 vacibi var əcdin. Bu vaciblərin hansını tərk etdikdə nə etməlisən bu barədə gələn dərs danışalım. Sonra yazın əcdə qadağan olunmuş əməllər sən Məkkəyə ehramsız da gedə bilərsən həc niyyəti olmadan gedə bilərsən həc niyyəti olmadan gedərsənsə bu rükümlərin, vaciblərin qadağan olunmuş əməllərin sənə heç bir dəxli yoxdur <coughs> istədiyin şeyləri edə bilərsən qadağan olunmuş şeylər doqquzdur birincisi bədəndən tük Çıxartmaq, qopartmaq vasitəsilə, kəsməklə, qırxmaqla. Necə olur olsun? E, Təsadüfən, saqqalınla oynayıb, qopardarsan isə bu da qadağandı. Onu da etmək olmaz. Buna da dəlil Bəqərə surəsi 196-cı ayı. Allah-ta Allah deyir ki, sasınızı qırxmayın. Həd zamanı, sasınızı qırxmayın. İstisna olur ki, yalnız o şəxslər ki, başında xəstəliyi var, vit və s. kimi xəstəliklər, onlara caizdir qırxmaq, qırxdıqdan sonra onun əvəzində kəfarə verir. Lakin, qırxmaq qadağandır. İkincisi, dırnaqları tutmaq. Bunların amcaqına işarə edir ki, hədcə getməmişdən əvvəl, gələk özünü təmizləyəsən, özünü səhmana salasın dırnaqlarını da tosan, saçını da və s. yerləri təmizləyəsən ki, həc vaxtı ol sənə problem yaratmasın. Bunlar, bu da dəlil və yaxud ki, o saçı qırxmağa qiyas edilir, müqayisə edilir. Üçüncü, başı bağlamaq papağ vasitəsilə, ehramın özü ilə və s. başı bağlamaq qadıqandır. Amma başı bağlamadan, başının üstündə zontik tutmaq gün vurmasın deyə caizdir. Bəzi hədc edənlər, nəinki zontik tutmaq var? Hətta avtobuzun üstünü belə çıxartdırırlar. Ki, avtobuzun üstündə də bir şey olmasın, baş bağlamaq olmasın. Və sonra da sual verirəm, qaldığın mehmanxananın tavanını niyə götürmürsən? Gəldiyin təyyarən üstün nə götürmürsən? əsən onları nə Buna görə də şəriətdən varid olmuş ayə və hədisləri düzgün başa düşmək lazımdır. Peyğəmbər sallallə o örtüyü qadağan edir ki, o sənin başını qılə va vasitə örtəcək. Bir başa başını örtəcək. Amma yuxarıdan olarsa, məhəbbət peyğəmbər sallallə həcc vaxtı hansısa bir ağacın kölgəsində oturmayın. Üstündə olarsa elə başı bağlamaq caizdir. Hətta həc vaxtı öz gözümlə görmüşəm ki, bir nəfər gətirdilər, başında o insanın əli yanandan sonra ki, belə suğuluyur. O cür başı suğulamışdır bir neçə yerdən. Gözlərinin altı suğulamışdır. Günün altında dayanıb dua eləyib. Elə bilir ki, əfzəldir bu. Özünə zülmədir. Elə bilir ki, bu əfzəldir. Bələm ki, Allah bu cür ibadət etməyi əmr edib bizə, özümüzə zülm edək ibadət edək qardaşlardan bəziləri gecə yarısı qalxır evdə uşaq yatıb ana, ata, qoca, nənə və s. məsələn üçün başlayır quca səslə qiyamüleyi qulmağa gecə namazı qulmağa bu əvzəldir, qoy hamısı dursun, onlar da qılsın belə şey eləmək olmaz bu cür əzabəziyyət verməklə özünə ya başqasına ibadət etmək haramdır Dördüncü, hər ikisi eyni hədisdə gəli və hədisin sonunda qeyd edəcəm. Dördüncü, tikilmiş şeylər giymək. Hərfi tərcüməsi belədir, tikilmiş şeylər giymək. Lakin tikilmiş dedikdə bu qəst edilmir ki, tikiş olan bir şey giyməlsin. Tikiş deməklə qəst olunur ki, bir aza başqa əzadan ayrılsın. Adi parçanı götürüb, ayağın arasından keçirib, sonra bu tərəfdən keçirib ayağın arasına salsan, bir azanı öbürisindən ayırsan, yenə tikiliyə sabı olunur. Və bu da qabağandır. Amma ayaqqabı geyinirsən, tikil, tikilişsiz ayaqqabı ola bilər, mütləq tikilişi olmalıdır ona. Ayaqqabı da qəstə odur ki, barmaqları bir-birindən ayıran ayaqqabı olmasın ayağın üstünü bağlayan, hər tərəfinə bağlayan ayaqqabı olmasın Həmsinin bədəndə d Ehramı çiyinə salırsan. Ehramı qoltuğun altından keçirib çiyindən gətirib o biri qoltuğun arxına keçirsən və qolları bədəndən ayırsan, bəli, bu qadağandır. Buna tikilmiş tikili deyilir. Bu cür tikili, yəni özünü əzələri bir-birindən ayırmaq qadağandır. Və bir də 5-ci ətirlənmək. Ətirlənmək olar əcizə, yəni ehram paltarını geyinməmişdən əvvəl ətirlənə kimiftənizlənib, ətirlənirsən, sonra ehramı geyinirsən. Bu cür etmək olar. Hətta səndən sonradan nətirisi gəlsə də, bunun heç bir ziyanı yoxdur. Qoy nə düşünürlər, düşünsünlər. Elə bilsinlər ki, sən ətirlənmisən. Qoy düşünsünlər, sən ehramı geyinməmişdən qabaq ətirlənmisən. Amma ehramı geyindikdən sonra ətirlənmək olmaz. Peyğəmbər salləlləm, dörd <coughs> ikisəhabələrdən biri ehramını ətirləyib. Ehramı geyindikdən sonra ətirləyib O ehramı çıxarana qədər ona salam vermir Çünki Bilə-bilə Qadağan olunmuş bir şey edir Ehramı çıxardıqdan sonra Onunla danışır Hər üçünə dəlil Hədisi Buxari Muslimdə Abdullah İbni Amr Abdullah İbni Omar Radiyallahu anhömədən Rasulullah s.a.v qadağan etdi Şalvar geyməyi Baxın, şalvar dedi. Bu dəlildir ki, o zaman şalvar var idi. Heç kəs deməsin ki, hamımıza əba geymək vacibdir. Şalvar da geyməyək olar. Şalvar geyməyi, çünki şalvar bir əzanı başqasından ayırır. Əyağı-əyağıdan əyəq ayırır. Şalvar geyməyi, köyünək geyməyi, əmana qoymağı, ətirlənməyi və bir də əhqabı geyməyi qadağan etdi. Qaltənzi ov etmək. Ovda və həqiqət dedim ki, dəniz ovu etmək caizdir. Yalnız quruda yaşayan heyvanları ovlamaq hər zaman ehrama girdik ki, ehrama gəldikdən sonra, ehrama daxil olduqdan sonra, ehramda olmayan elə-belə Məkkəni ziyarət etməyə gedənə ovlamaq caizdir. Əgər oranın dövləti caza verirsə Buna da dəlil, Maidə suresi 95-ci ayə. Bir də 96-cı. Maidə 95-96. Yedinci, nikah etmək. Nikah iki cür başa tükülür ərəbzə. Ərəbzə, Pəqəmbər s.ə.v. məsələn üçün deyir ki, ifalu kullə şeyin illə nikah. Qadın xəstələndiyi zaman, onunla istədiyiniz şeyi edə bilərsiniz, Yəni, ona zövq verən şey, döyməkdən zövbət gedmir. Zövq verən şey, istədiyiniz şey edə bilərsiniz nikahdan başqa. Burada nikah nə qəst edilir? Burada nikah deməklə, cinsi əlaqə qəst edilir. Amma bu hədistə, Osman radiyallahu anhına rəvayət olan hədistə, ki, Peyğəmbər s.v. həd zamanı nikah etməyə qadağan etdi, bu, həqiqi mənada nikah qəst olunur. Yəni, Əqd bağlamaq, qadınla nikaha girmək qadağandır. 8-ci isə bu hədis də Buxar e, Müslim rəvayətidir bu hədisi. Ki, nikah etməyi, hətta nişan etməyi də qadaqan edir. 8-ci Cinsa alaqədə olmaq. Buna da dəlil Bəqərə surəsi 197-ci ayədir. Cinsa alaqədə olmaq çox təhlükəlidir. Onun nəticəsi, pis aqibəti 4 -dür. 4 şeydir. 4 şeylə 4 pis şeylə nəticələnir. Qeyd edin. Birincisi həcc batil olur. Bu həcc onun sayılmır. İkinci yenidən həcc-i qəza etməlidir. Yenidən həcc etməlidir, qəza. Üçüncü Üçüncü Bu hədci, yəni batı olduğu hədci sona çatdırmalıdır. Və dördüncü də etdiyi günahın əvəzində bir oyun kəsməlidir, kəffarə. Oyun da kəsə bilər, öküzdə dəvədə nə imkanı çatır? Bu üç şey ondan. Və sonuncu, doxquzuncu buna dəlil yazdınızdır. Bəqara surəsi 197 9-cu, cinsə alaqəyə girmədən qadınla təmaslı olmaq. Bu da qadaq almır. Lakin bu, əvvəlki kimi pis nəticələnmir, ədzin batir olur Bu neydən? Yalnız kəffara verməkdə, qoyun kəsməklə kifayətlənir. Bunu da izahı gələn dərs inşallah izah edəcəm. Və sudhanək Allahümun Allahümün həmdir, məşəd və ilə ilə ilə əstəxvarıqa və atub edin.